23. Fejezet Chet azt feltételezte, hogy Diki egyedül élt. A kartatéke szerint nem volt nős, és a javítóintézetben intézetben sem tudott senki arról, hogy lett volna valakie. Biztos volt benne, hogy kollégái is, rá is kérdeztek a dologra, rutinei járás volt. Amikor azonban elkérte Riki lakásának kócsát, hogy körülnézhessen benne, a házmester azt mondta, hogy Riki barátnyője még ott van, és ő majd beengedi. A lányt Mistynek hívták. A lakóparkokat, lakóparkot még a 60-as évek elején építették, hogy kielégítsék az elérhető árú lakások iránti egyre növekvő igényt, mely főleg olyan családoknál jelentkezett, ahol egyik vagy mindkét szülő a hadseregnél dolgozott. Időközben azonban a lakópark eredeti tulajdonosai különféle nem teljesen szabályos szerződésekkel kéltes egzisztenciáknak adagadták el egy lakásaikat, úgyhogy most a környék előkelő helyen állt a rendőrségi fekete listán. A riasztásokhoz minimum két rendőrt küldtek mindig a helyszínre. Külsőleg semmi különbség nem volt ezek között a keltvárosi apartmanok és Fairfield apartmanjai között, mely utóbbi továbbra is vonzotta a fiatal pálykezdők tömkerekét. Kivéve persze, hogy itt szemét lepte a földet, a hintákon rostás volt a lánc és a kertémetencék már vagy tíz éve nem láttak vizet. Misty A név már megvan, gondolta Chad, amint felkaptatott az első emeletre vezető lépcsőn. Magában Riki barátnőjét valami hambas csibének képzelte, melírozott hajjal, texasi akcentussal, Valószínűleg exotikus táncos dolgozik egy párban. Ahogy a kongó ajtón kapogtatott jelvényét az arca mellé emelte, hogy a kitekintő nyíláson át belülről is látható legyen. Jobb kezét szabadon tartotta, sose lehet tudni alapon, és könnyekét oldalához nyomta, hogy ellenőrizze blokját. Ezen a helyen az ember nem lehet elég óvatos. Már éppen másodszor is kopogni akart, mikor akar fordult a gömgrincs, és kinyílt az ajtó. A kinti folytogató hősébe hűvös levegő áramlott. Jed nagyobbat már nem is tévedhetett volna Riki élettársát illetően. A nőben, aki ajtót nyitott, nem volt több exotikum egy házoló házi Fiatal volt talán 25 éves takaros, de olcsó ruhát hordott, fáligérő sötét barna haját szoros lófarokba kötötte és fel is tűzte. Viszonyos távolságból szépnek tűnt, de szemtől szemben egyetlen jelegzetes vonásának egy mély vörös látszott, amely átszelte az orrát és a bal szeme alatt folytatózt majdnem egészen a füléig. A túl túlszándékosnak tűnt ahhoz, hogy bármi más lehessen, mint erőszakos cselekmény következménye. Csedd a félrenézés kényszerével küzdött, miközben a lány tekintetére koncentrált. Látszott a szemén, hogy sírt. Ön miszti? kérdezte csed. Mitzi javította ki a nő, Jadről a jelvénnyére pillantott, majd újra Jadde. Épp ideje volt. Hogyan? Azt mondtam, épp ideje volt. A tévéből kellett megtudnom, mi történt Rikivel. Igazán megteheték volna, hogy személyesen értesítenek. Hangja feszült nektünk. Hátrább lépett, hogy a rendőrt beengedje. Jed, a küszöbet átlépve levette pillantását a nőről, és jegyzetfüzetét kezdte keresgélni. Tudja, asszonyom, nem voltunk tisztában vele, hogy Mr. Helysnek. Szóval, hogy van kire gondolnia. mint mintha felhalkant volna, majd megrázta a fejét, ahogy bejebb került a lakásban. Jesszus! maguk aztán nem semmi. Van kire gondolnia. Nagyon romantikusan fogalmaz. Eltűnt a sarok mögött a konyhában. Maradjon itt, kérem, szócsed. Nem volt nagy kedve megismerkedni ezt a, a lakással. Mitzi visszatért a sarok mögül egy félig üres vadvácszerrel a kezédben. Nyugalom, biztos úr nincs vegyverem. Lehuppant a díványra, mire egy adag torpihez állt a levegőbe. Eztán pedig egy valaha jobb napokat látott fotelre mutatott. Helyezd a magát kényerembe. Köszönöm, inkább álva maradok, felejte A hatvanas évek jellegzetes tömegtárgyaival és kicsével telezsófolt lakás elég tiszta volt, és Csett sehol sem látott felgyülemlett part meg elszólt ételmaradványokat, amelyek elakópark lakására egyébként jellemzőek voltak. Egyedül van. Hicsi több Most már igen, felelte, és majdnem egy fölpintésre két a sörét. Üres sörös hevertek heverítek szanaszét a földön, közel a nagy kartonrekeszhez, ami kis asztalként szolgált. Szóval elkapták azt a kis szemétlátát, vagy nem? Kire gondol? Mici csertre nézett, aztán undorral megrázta a fejét. – Kire gondol? – utánozta. – Ki az öreg ördögre gondolnék? – Ki az a kis trigó, akit hajkuráznak? – Nézze, Miss kahil, Mici kahil. Nézze, mis kahil. Tudom, hogy nem kellemes, de szeretném, ha üljön már le a rad életbe! – szólt rá, Mici, s szeme hirtelen könyvbe lábadt. – Ő csak le és mondja el, mit akar! Most már patakzottak a könnyei, és ujjaival próbálta letörölgetni őket, hiába próbálva megőrizni mindkét. Aztán mély lélegzetet vett, kis összeszedte magát, és valamelyest mekenyhült arckéfejezéssel megint a székre mutatott. Kérem, mondta sokkal halkabban. Nagyon magányos, nagyon nehéz nap volt ez a mai. Teljesen oda vagyok, hogy van társaságom. Kérem. Csett kényelmetlenül megváltoztatta a pozitúoráját, ránézett az órájára, aztán leült a viharvet búta a mintha egy kútkáván foglalt volna helyet. Szóval nyökte ki túlzott a nevös hansúlya, ezt a semmit gondó szót, azzal a célral, hogy megtörje a jeget. Megeresztett egy erőltetett masajt. Senki se tud kirül meg rólam, ugye? Hát azt hiszem, ez azt jelenti, hogy nem beszélt rólam túl a barátaimnak. A gondolat úgy tűnt elszomorította. Csett megrázta a fejét. Igen, én is azt hiszem. legalábbis azoknak nem, akikkel mi beszéltünk. A nő sóhajtott, és újra megtörölte a szemét. Úgy gondolta, túl ronda vagyok ahhoz, hogy a barátaimnak. Soha nem mondta, de mindig tudtam, hogy ezt gondolja. Csett hirtelen úgy érezte kötelességet azt megcáfolni, és azt kell mondania, hogy egyáltalán nem csúnya, de érezte, hogy Mici úgyse hívne neki. Egyszerűen csak hagyta a szavakat úszni a levegőben egy tarabig, a nő gondolataiban egy messzi helyre látszott utazni. Tíz másodperc múlva nem bírta tovább. – Ön és Mr. Harris házasok voltak? – kérdezte. – A kérdés, mintha visszahozta volna, mit a valós világba. Meglászta a fejét és a földre nézett. – Nem – mondta szeriden. – Beszéltünk róla párszól, de soha nem volt megfelelő az idő. Először arra vártunk, hogy neki jobb munkája legyen, aztán miután engem elbocsátottak arra, hogy én kapjak valamilyen munkát. Amikor meg végre összejött, valami spórolnunk kellett. Mostanában meg Riki ivásaim miatt. Arra vártam, hogy abba hagyja. Mindent egybevéve, már vagy három éve beszéltünk róla. Így utólag visszagondolva azt hiszem, sohasem kamajan. Mit egy kis szünetet tartott, mintha az összeomlás szélén állna. Aztán újra mosolyodott. Mosoly fáradt, és kedvetlen volt könnyének, mindegy egy viszfénye. Ahogy a nővérem is mondta, Riki talpik férfi, és hajlandó volt engem magához fogadni. Ezzel az arccal, elhallgatott. Mindent egybevéve jó ember volt. Jett nem tudta kettőjük közül, ki van kevésbé meggyőződve erről. Volt Rikinek valami köze a félbehagyta kérdést. Nem lehetett nem durván megfogalmazni. Egy cík kiszabadította a csaptából. Az arcomhoz a hogy volt. Egy fiú művelte velem, akit még a középiskolában ejtettem. Azt mondta, annyira elcsófított, soha senkinek nem kellek majd. Vállat volt, mintha már elégszer elmondta volna a történetet ahhoz, hogy ne zavarja többé. Így is volt. Amíg nem találkoztam Rikivel. És most rá kell jöjjek, hogy... Hát, nagyon, nagyon hosszú nap volt ez a mai. Jed megköszörülte a torkát. – Nos, Miss Kahil! Kérem, mágott közben ő, hívj nek Jed elmosolyodott. – Rendben, Mici. – Nem akarok kíváncsiskodni a nehéz helyzetben, de fel kell tennem önnek néhány kérdést. – Dikivel kapcsolatban? – Igen, vele. – Ugye, nem ártatlanul ölték meg. Ez a direkt kérdés felkészletlenül érte Jedet. Fel is kapta a tekintetét a nateszéből. Éppen ez az, amit ki akarunk deríteni. A szoba csendbe parult, ahogy mitzi a gondolataival küzdködött. Gyűlölte azt a helyet. Mindent A Elvító intézetet? el neki hívta. Mindig arról beszélt, hogy otthagyja, de soha nem tette meg. Már nagyon a határán volt, de jöttek az újabb megélhetési gondok, és úgy döntött marad. Szörnyű volt. Megállt, mint aki volna a szuszból. Említ önnek viki valaha is a nétenbéli nevet, kérdezte Csett? Mit újra elárasztották a könnyek, miközben előre töltött a diványon. Tudja, ezt a kérdést ma már vagy ezerszer feltettem magamnak. Hallottam, hogy állítólag miket mondott a fiú a rádióban, és már kis hiány az őrreletbe kellgettem magam, ahogy próbáltam visszaemlékezni nevére, de egyszerűen nincs meg. Sajnálom. Ezek szerint tudja, hogy néthen nem éppen hízelgő dolgokat állít Mr. harris -től. Erről mit gondol? Mitzi hosszú ideig több rengett, mielőtt válaszolt volna. Világosan látszott, hogy van valami mondandója, de nem akar előrukkalni vele. Jett türelmesen üldökélt, megadva a nőnek a kellő időt, amire szüksége volt. Mikor végre megszólalt válaszát, Jett cipőihez intézte. Már csak azt mondhatnám, hogy abszolút nemlik stílusa megölni egy ilyen kis senki házét, de sajnos nem így van. Annyira gyűlölte őket, mint egy szálig. Soha nem adták meg neki azt a tiszteletet, amit megérdemelt. Ha meg valamelyik kihozta a sotrából, hát akkor bármi megtörténhetett. Újra elhallgatott, aztán hirtelen felállt nagy Meg kell még egy sört. Kér. Nem, köszönöm, hazudta. Valójában odaadta volna a fél karját és bármilyen hideg italt. fél percet tűnt el, aztán, mint valami szellem, visszatért a heverőre. Erőködés nélkül lecsavarintotta az üveggyóra kupakot, és a lábainál lévő kupac patatta. Egy tarabig meretten bámulta a sörösüveget, mintha a címkét olvasná, de nem hozott belőle. Újra elkalandoztak a gondolatai. Ahogy Cset csendesen nézte, látta, hogy a nőben belül nagy indulatok munkálkodnak, amelyek a száját is eltalszítják. Mindkét kezével megfogta az üveget, remegett, ahogy szorította. Amikor újra Cset szemébe nézett, már szinte eszelős volt. Szerintem hosszú ideje tervezett valamit, mondta. Sose tudtam összerakni magamban a dolgot, de most már világos. Ezt nem értem. Hát persze, hogy nem. Hogyan is érthetné? Néhány hete kezdődött. Észrevettem, hogy bizonyos dolgok eltűnnek a lakásból mindig kihalmiai. Például mosáskor mindig pár alsó kevesebbet kellett összehajtogatni. Kivitt a lakásból ruhákat, mondván, hogy a mosodába megy velük, de soha nem azt vissza őket. Mikor felajánlottam, hogy elhozom őket a tisztítóból, nem mondott. Olyan volt, mintha apránként kiköltözködne innen. Először azt hittem, egy másik nő van a mögött, de mindig hazajött éjszakára, és mindig ott volt a javítóban, mikor felhívtam. Végül már nem akodtam. Soha nem mondott semmit neki? Mit elmosolyodott. Az évek során rájöttem, hogy néha a rejték kevésbé fájdalmas, mint a válasz. Nem, soha nem mondtam semmit. És őse, De újra elkezdett inni. Az elmúlt hetekben már nagyon ivott. Tészeken jött haza. Szeretném azt hinni, hogy munka után ivott a cimboráival, de nem tudom biztosan. Azt hiszem, munka közben részekedett le. Ez akasztotta leginkább. Nem akartam megint végigjárni azt az utat. Jed összezavarodott, összevonta a szemöldökét. Szóval úgy gondolja, hogy az ivás összefüggésben volt Nyéthen megölésének tervével? Mitzi szintén össze van szemöldökkel nézett vissza rá. Nem. Vagyis talán, az a helyzet, hogy már nem is beszélt tőlem. Semmi társalkás, semmi. Visszanézve és összerakva magamban a dolgokat, az eltűnt ruhákat, a repülőjegyet, most már úgy gondolom, hogy valamilyen üzlet állhatott a háttérben. Álljunk meg. Szakított a mi miközben kezével türelmetlen mozdulatot tett. Miféle repülőjegyről beszél? Hát éppen ez a legnagyobb rejtély az egészben. Úgy egy hete találtam egy repülőjegyet a cipőjébe lejtve a galtrobban. Argentínába szólt, egyszerű utazásra, és kézpénzzel fizette, 900 dollár. Elképzelni sem tudom, honnan szedett össze ennyi pénzt. Valószínűleg spórolt a hitvány. Itt vergődtünk hónapról hónapra, alig tudtuk kifizetni a rezsit, ő meg utazásra gyűjtögetett. Erről sem szóltam egy szót sem, azt mondogattam magamnak, hogy meglepetés utazást tartogat kettőnknek. Magának is volt jegy. Mit sziválasz helyett félrenézett. Hol van az a jegy? Filtott a Jed. Gőzöm sincs. A cipő is, a jegy is feliratkozott az eltűnt halmik listájára. Jed hátradőlt a székben, és keresztbe tette lábát. Tietei szinte egy magasságban voltak a vállával. Argentína. John Gisztap hangosan gondolkodott. Mikor kellett volna elutaznia? Mit sziválasz volt? Egyre váradtabbnak látszott. Amennyire emlékszem, nem volt feltüntetve rajta az utazás dátuma. Azt se tudtam, hogy van út levele. A légitársaság nevére emlékszik, a nő megdázta a fejét. Nem mondhatnám, felelt -e sírással küszkövve. Végre húzott egyet a sörből. Olyan fura idegen hangzású neve volt, talán spanyol légitársaság lehetett azt hiszem. Sed egy teljes percen át érzett el kis hüzetébe mi ott volt, mit szép, mint jobban eltávolodott. Mikor Csett végre felnézett, úgy tűnt, a nő végkép kötél vált. Csak bizonytalan testi valójában volt jelen, úgy mellett az üvegtolóajtón át kifelé a belsölőtél után ékre. Olyan természetellenes érdeklődéssel nézett egy távoli pontra, hogy Csett azon kapta magát, ő is azt nézi, mi lehet venni érdekes. Csettet a tehetetlenség érzése kerítette hatalmában. Itt van egy sor újabb információ, csak épp nem tudja, mit kezdjen vele. Az már biztos, hogy Jeki Harris nem lehetett az a mintaszerű fegyőr, akinek Johnston főfelügyelő beállította. De hogyan tovább? Olyan a béli fiúnak köze ehhez az egészhez? Nos, Mitzi, halkan beszélt, nehogy megzavarja a gondolatait. Mitzi pillantása visszatért rá, és felvillantotta kedvetlen mosolyát. Elnézést, kérdezett valamit? Egyetlen dolgot szeretnék még tisztázni, és aztán befejeztem. Az imént említette, hogy most többent rá, tényleg hosszú idő óta készül valamire. Mégis mit gondol? Mi lehetett ez? Micsi megrázta a fejét, és tekintette visszakúzott az égre. Becsület szavamra nem tudom. Talán, hogy megölj azt a fiút. De bármi is, biztos elég nagy tisztnóság, ha miatta el akarta hagyni az országot. Meg engem. Az utolsó szavakat... Na, csak suttogva ki. A Reisman tervezett kifogástalan volt. Todd Diskov majdnem teljesen biztosra vette, hogy akár egy hónapon belül szerződést köthetnek. Ő és üzleti igazgatója a délután hátralévő részét a golfpályán töltötték, így ünnepelve küszöpen álló győzelmüket. A nyolcadik lyuk után azonban túlságosan nagy lett a hőség, így aztán a klubházban folytatták az ünneplést, ahol a főnek fizetett. Ahogy a hazafelé hívő úton kanyarkott kocsiával Todd azon gondolkodott, nem ivott -e egy kicsit túl sokat is. Nem mintha részlegnek érezte volna magát, egyszerűen csak jobban oda kellett figyelnie, mint máskor, hogy a a sávon belül tartsa. Todd nem is gondolt a fiúra, akit reggel látott, amíg meg nem hallgatta a rádióban a híreket a partiról hazafelé igyekezvén. Lehetséges lenne, hogy az volt az a srác, akit keresnek? Akkor a nagyjából stimmel, és ez meg is magyarázna, hogy mit keresett az utcán korai reggel, de tudnak nehezére esett azt képzelni róla, hogy gyilkos. mobiltelefonján felhívta a feleségét, hogy a gyanújáról beszámoljon, és megtudta tőle, hogy a rendőrség hagyott egy képet az ajtókon a fiúról. A hazaér majd megnézés eldönti, hogy ő volt-e az. Miután beát a karásba, pár percet azzal töltött, hogy felállítsa a kertilacsoló berendezést. Kezdett besötétedni, Tot meg volt győződve róla, hogy makulátlanul szép titka az éjszakai öntözés. Tot még az agtatását se rakhatta le, pattimális a kezébe nyomta a rabrabant méten béli képével. Ő az? kérdezte a hangon. Nem hiszem, hogy nem láttad a képét a hírekben, egész nap erről beszélnek. Van is nekem arra időm, mondta magában Todd. A röplapon két fénykép volt. Az egyik egy iskolai fotónak tűnt, mosolygó, jól félsült fiú tábrázolt, a másikat pedig, mintha videószalagról másolták volna át. Ami az arconásokat illeti, a két kép közt alig volt hasonlóság, és egyik sem emlékeztettet adott a meregel látott gyerekre. De aztán a szemcsés felvételen felfigyelt a fiú szemére. Ugyanaz az űzött vad tekintet. És ugyanaz a haj. Igen, ő az mondta. Értesítenünk kell a rendőrséget. Biztos vagy benne? Féltatta tapatti. Tod ezúttal nem tudta megállapítani feleségen hangjából, hogy milyen választ vár. Nem vagyok róla teljesen meggyőződve, felelte őszintén, de azt hiszem, telefonálnunk kéne.